Михалик Івонич не міг дозволити собі карати за це смерть. Якщо карати, то починати довелося б із себе. Але Беата і дитина під її серцем змушували Михала жити. Жити! Цим ударом можна було розколоти камінь. Легендарний водопуст із гуральських переказів ніби так і робив, коли відчиняв джерела на підгаллі. Але лише камінь під вістря мардунилої чупаги не потрапив. І вся сила удару пропала марно. Розбійник скрикнув із розпачу. І на зігнутих ногах, мов павук, побіг навколо проклятого войводи батько вбивці, намагаючись дістати обушком по гомілках, але михолові руки були значно довші від рук мордули, а те, що войвода все ще тримав чупагу посередині ратища, чомусь не мало ніякого значення. В останню мить, коли обушок уже вкотре спробував пройтися, Пощикло Михала, який наче вріс у землю і стояв, як стовп кона Зворотний бік ратища воєводеної чупаги сухо клацав по вузькому лезу біля самого чобота. Явбушок безсило повискував і черкав навскоси по шкіряній халяві. За поясами в обох бійців серчали ножі. Прямі вузькі вівчарські ножі з дубовими руків'ями. І воєвода запізньоло подумав, що рано чи пізно запальний розвінок спробує метнути ножем у ворога. Горалі чудово метали і чупаги, але на таку дурість, після якої ризикуєш залишитися зовсім беззбройним, Михал не розраховував. Точніше, сподівався, що вона не спаде, Мардулі, на думку. Без збройного розбійника було б дуже просто оглушити і поволочити за комір із вогненого кільця. Однак горяни могли б зарахувати це до випадкового везіння, а не до Божої волі, і зажадати продовження двобою. Юний усе ще метався за невидимим колом, звично обкресленим для себе воєводою, і Михал міг дозволити собі поволі продумувати можливі повороти бою, дозволивши своєму тілу діяти самостійно. Він лише краєчком свідомості наглядав за собою, бо якщо повністю відпустити поводи, Можна тямитися від роздумів уже над трупом мордули і запізніло проклинати себе за те, що надто добре вчився убивати. Зневірившись зачепити войводу здалеку, розбійник затанцював навколо, він вибивав ногами барабанний дріб, крутив чупагу вихором і зненацько по-дитячому нерозумно кинувся до Михала притул. Пальці лівої руки Райцежа миттєво, немов живучи з власним життям, вчепилися в зап'ясток мордули, скували його кайданами міцніше за каторжних, і розбійникова Чупага зависла над простоволосим воєводою, неспроможно зрушити з місця. Навіть не зробивши спроби дістати ніж, розбійник вільною рукою обхопив Михала за шию, рванув на себе. Навіщо тихо у самісіньке оскавлене розбійникове обличчя, видихнув Михал. Він і справді не розумів, навіщо, як значно дужче за молодого Мордолу. Райце ж у ближньому бою мав безліч переваг, якщо в такій ситуації мала сенс вести мову про переваги. Навіть зараз Михлові коштувало певних зусиль не зламати розбійникові карк чи не всадити на жав сухарляво-юнацький живіт.